Vabbè ah, ti è salato, eh. ne ha aiuto già chi ne nolaz antolatu ditugun ahateen salbatze horiek, eta prokuradorea da galdera egilea, eta behaz, berak nahi gaitu kargatu, inahala gure gain ezarri afera hau, eta gero hauzi bebalima da zigortuak, edo kondenatuak izaiteko, behaz, gu hori jakinez, guk ez dugu prokuradorean lagundu nahi, eta behaz, ez, ez dute errantzun galdereri, edo bakkarik egandut, Egun batez behar banuen jahdetxi, eh, gantzunak eman, izan entzela bakarrei juide batan entzinean. Zes segidea haukaiten aldu orain aferaka? Ba ezakita, e, guk kontestua, galdere di gantzunak, ezan entzinean, dut bi itz ez, guk nahi egineetuela afera honetan ahateak salbatu, eta ahate ahazza hori, eh, salbatu, eta ere eh, filie gara, sail hori, ahate, etxale hainiz baita, ahateak hoge erosten zituztenak, eta behaz lohtu dugula, eh, bai sail laborariek laguntzea, eta ere ahatez ahazza hori. Ikusten dute guk hori lortia dugu. E, Analizakoa negatioa dira, ahatekipiak badira guai ahonditzen ari, denak negatioa dira, bazterrak garbituak izan dira, dezenfektatiak, DDPP-de akorda untra pasatu dela, e, izan ditugu bilkurak prefekturaekin DG-alaekin, ministroa ere unkiadu izan dugu. E, guretako ogialdea itsuria da afera hori gibelian da eta bez ze irgingarria diteke ne ustezu bai, e, afera hori luzatzia eta egun bat ez auzia zaitea e, ez dut uste nik pertsonalki ltzata duitzen e, irgingariek litaiske e, agian ez dute beste egitekoik, e, gu auzitarate maitea baina sekulan hori izan da dira. Sekulan auzio balima da, e, gu baliatuko gira hauzio hortaz, e, ardurak e, behar diren lekuan sartzeko hartzeko gu ez gira hobendun konsideratzen, guk egin dugu sendikalismoa, sendikataren lana da laborarien defendiatzea, gu laborarien defendiatu ditugu e, zuzenga bekeriaren kontra, eta eta erreusitu dugu, e, konten gira, biziki, erreusitu dugu. Eta sekulan balima dira auzio balima da, Hor, badira, hobendunak, hobendunak, dira hobeldunak, egiazko hobeldunak dira, alde batetik ere eh taldea animale horiek, eh agarteazkuntza nola naika hasi emendatutena, itzuskeria bilakazi dutena, igizkiak arra zituztenak e, laboraria initzeri Eta gero, bada ere, administrazioa ez denla untra jokatu gure ustez, derogazionek eman ituzte eskerta eskuin. Guri dena blokatzen zituzten, eta berden boran, kamionak ikusten genituen eskerta eskuinari ari ahate mugitzen, eta bez, eritasuna bagiatu dute berek eta gero bada ere eh beste sindikataren e, FDSaren joko sikina ere afera hontan e, gu egin dela iborrokan ahate horien salbatu nahiz lanboriek defendiatzen hek zu piztenai ziren erganez prefetari ez dela onargarria e, gu gola ustia gure lanen egiten eta hek e, polizia gure kontra jokatzeat edo deitzen ta bera oroitzuko gira hori guztiazta egun batez auzio bali ma da salatuko ditugu hori guztiak